Необходимостта да познаваме Бога. 4 октомври 1914 г. София Сборник с беседи на учителя Петър Дънов, Сила и живот, том първи А това е живот вечни, дето да позная Тебе, Едина го истинна го Бога и Исуса Христа, когато си проводил. От Йоанна 17:3. Животът е най-естественият и най-силен стремеж на човешката душа. Той е богатството, което тя желая да припечели. Този стремеж съществува не от сега, а от хиляди и милиони години. И то не само в човека, но и в другите млекопитаещи, в птиците, в рибите и дори в растенията. Различие има само в методите за добиване на живота от тия различни същества. Да дойдем до човешкия стремеж към живот. Той засяга нас, важен е за нашето развитие. Вие влизате, например, в едно музикално училище, не само да слушате, но и да се учите. Дават ви цигулка, дават ви лък, поставят ви струни на цигулката, научават ви как да я нагласявате, дават ви учител, да ви учи на основните правила на музиката и почвате да упражнявате вашия ум, вашите ръце, вашите пръсти. И по този начин, с течение на времето, вие освоявате изкуството на един отличен виолонист. По същия закон Господ иска да ни научи да освоим метода, начина да придобием живота. Човек е притежавал някога вечен живот, но го е изгубил. Изгубил го е по една проста причина и сега се стреми да изправи своята грешка. Тази негова грешка е причинила смъртта, и само когато човек е почнал да изпитва постоянното разрушение на своята душа, на своя ум, на своето сърце, на своя организъм, на всичко онова, което гради, само тогава той е разбрал, какво нещо е загубил. В първата глава на Битие се казва, че Бог поставил човека в рая и му казал да обработва и да използва всичко в него, но му запретил да се докосва само до едно дърво – дървото за познаване доброто и злото. Обаче човекът поискал да направи един малък опит на непокорство и с този опит започнала по-напред жената. Казва се в тази глава, че змията се увила около дървото на познанието, и почнала разговор с Ева, като и задала въпроса. Как така вие, като сте господари на рая и се ползвате от всички райски дървета, да не се ползвате и от дървото, което крие в себе си велика тайна? Жената запитала от своя страна, каква тайна? Ако ядете от това дърво, ще имате познанието на Бога. Ще знаете, защо живеете, ще познавате доброто и злото, ще бъдете много силни на земята, тъй както Бог е силен. И в жената се заражда тогава славие и тя си казва, да стана като Бога, това е моето горещо желание, и откъсва от запретения плод от него, и сед не отива и убеждава мъжа си, тъй той вкусва. И вследствие на това писанието казва, двамата оголели, видели се голи. Кога хората оголяват? Някой богат баща умира и оставя на сина си пари, чифлици и гори. Синът се запознава с другари, тръгва по разходки и веселби. Изхарчва всичко и оголява. Оголява не тук а от ядене, пиене и леност. Това ни навежда на мисълта, че Адам и Ева са яли дълго време от това дърво. И почват да залагат рая. И тогава Господ им казва, Какво залагате? Ваш имот ли е това? Скоро вън. От сега нататък с труд и пот на ще изкарвате прехраната си, за да се научите на този велик закон, да оценявате живота, който ви давам. Човек лесно може да обедне: Един американски милионер, бащата на когото оставил двайсетина милиона долара, наследство имал слабост към цветята и започва да събира разни цветя из всичките краища на земята. Пращал дори специална експедиция за някои особено редки цветя. След няколко десетки години изхарчил всичко, каквото имал, и когато умрял, трябвало да го погребат на общински разноски. Но вие ще питате, как човек може да изгуби своя живот? Ще ви кажа как. Имате син, здрав и читав, свършил в странство, но се заражда в неговия ум да стане велик, славен. Да има свети Георгиевски кръст. Той казва, аз ще отида да се бия за слава. И отива. Един куршум го ударва. Приема славата, но изгубва живота си. Адам и Ева са пожелали такъв един кръст, и Господ ги пратил на бойното поле, излизат от рая, отиват да завладеят света, но изгубват вечния си живот. Сега да се върнем към Христовата мисъл, да харчим пари, да изгубим живота си. Знаем, но да спечелим живота, не знаем. Христос е дошъл тък му да ни научи, как да спечелим изгубения живот. Ще развия именно тази мисъл пред вас. Христос казва, аз съм животът. По какво се отличава животът от другите сили? Той е една сила, която строи, въздига, съединява, обединява, дава радост и веселие на човешката душа. В последния стих от главата, която ви прочетох, са важни три думи – Живот, познание и Бог. Животът е целта, към която се стремим. Познанието е методът за постигането на тая цел, а Бог е средата или условията, от които можем да черпим този живот. Този въпрос има двояк смисъл. Аз мога да развия пред вас неговата чисто философска страна. Мога да ви обясня неговия биологичен происход, неговата Физиологическа или психическа проява и тъй нататък. Но това няма да ви ползва. тъй както ако на един гладен човек. Не му дадем хляб да яде. А почна да му разправям как е приготвен хлябът, от какво брашно е направен, коя жена го е замесила, как го пекла, какви елементи има той. Как са ги намерили химиците в лабораторията и тъй нататък, човек казва, аз съм гладен, дай ми да ям. Че жена го е месила, не ми трябва да знам. Че има такива или унакива елементи, също не искам да зная. Единственото нещо, което ме интересува сега, е да се нахраня. Че след това ще мога да те слушам да ми приказваш за тия работи. Та и ние ще кажем сега на философа. Не искаме да знаем от какви елементи е съставен животът, как и от какво е той замесен, как е произлязал. Искаме да се нахраним, да ядем от вечния живот, че после можем да разискаме с вас колкото щете време върху тези неща. Сега искаме да се избавим от тази смърт. И мисля, че това е правилното разрешение на въпроса. Как можете да придобиете вечния живот? Вие не сте още живели. Вие мислите, че живеете и казвате: Аз живея. Вие наистина имате живот. Но Той не е ваш. Той е живот заложен. Утре ще се яви онзи, на когото дължите. Ще представи полицата за дълга ви. Ще ви тури в затвора и ще вземе живота ви. Ще ви сложат на носилка и по просто ще дойде да потвърди присъдата. Като ви прочете една заупокойна молитва, да ви помене Господ в своето царство. Сиреч, да бъде милостив към вас. След това певците ще изпеят установената песен и ще ви заровят. Какво е това да заровят човека? То значи да го затворят долу в тъмницата, за да изплати своя дълг. Всеки, който вместо да отиде да изплати дълговете си, отива да търси Георгиевския кръст, бива заравен в земята да изплати първом своя дълг, да се научи да придобива своят живот. Всички хора плачат, когато умре някой техен близък, но плач не спасява. Онзи, който има да взема от нас, колкото и да плачем... Няма да се смили, а ще каже, плати си дълга. И смъртта, когато дойде, казва, аз не искам вашите сълзи, а искам да си платите дълга. Вие ми дължите. Сега, необходимо е да знаем основния закон на живота, за да се освободим от смъртта. Ще ви приведа един пример за изяснение на това. Във времето на българското робство, в епохата на еничерите. някой си Турчин да Алия, пехливанин, завладял цяла една местност и турил цялото население в страх и трепет. Кого да хване, бие, трепе, наранява и убива, с това той навсякъде се хвали. Че георите плаши. Никой от местното население не смеел глас да издигне. Всички все на Бога се молили от това зло да ги избави. Всичките мъже носели белезите на турския Далия, но никой не смеял глава да повдигне. Всеки от страх своя ярем носел. Един ден минава през това място млад български овчар. Спретнат и обут, скривак в ръце. Влиза в една гора, съглежда го отдалеч, турският далия и му извиква. — Ей, Геур, стой! Кой ти позволи тук да минаваш? — Аз съм Чубанин, стадо си прекарвам. Я хвърляй таято яга. Но аз ти я нося подарък. Тя е пълна с злато. Моята баба ми каза, че дядо ми от рая е донесъл. Тя никога не ме е лъгала и пътя ми е оправяла. Гледай той сърсем Георин какви глупости говори. Ще ти кажа аз с тебе, от кой рай е излязла. От вашия или от нашия. На нея твоята глава аз ще набуча. Обаче смелият овчар с първия още замах, сабята на пехливан да алия на две струшава, от втория замах, дясната му ръка съвсем увисва, третият замах, левия крак на две пречупва и пехливанинът да алия на земята се срутва. Нали ти аз казах, че моята тояга всякога право казва, че от рая е излязла. За сега ти стигат тия три думи, които от нея научи. Бог добре плаща. Втори път като мина, моята тояга ми пак казва: Още три думи ще ти кажа и главата ти ще смажа. Вярвам, отговорил пехливанинат Далия в твоята тояга. Нейните думи в живота си ще прилагам. Мога ли вече аз да се противя на такава тояга, която от рая излязва и всякога право казва? Нека от сега нататък раята да бъде свободна, такава е волята на Аллаха. Привождам този поетически разказ да обясня една истина в народна форма. Този турчин, това е смъртта. Раята, това сме ние, човеците. Има ли място в света, където този пехливанин да не е влизал? Има ли дом от него непосетен? Какво говорят кръстовете по гробовете? Всички в този свят за пехливани на Далия приказват. За неговите подвизи, майки и бащи говорят. Има цели томове. Писани За Неговата история, за Неговата сила. Всички една песен пеят. Непобедим е в този свят нашият пехливанин Далия. Да И ако някой се опита да каже, че е възможно да се освободим от Него, веднага чуваме думите. Ти лут ли си? С всичкия си ум ли си? Това е невъзможно. Ние не вярваме, това са празни думи. Глупави фрази, младежки иллюзии. Но достатъчен е този български млатовчар със своята тояга, излязла от рая, която лъжа не казва, с три удара, срещу ножа, в дясната ръка и в левия крак на Далията, да опровергае лъжливата теория, че пехливани над Далия е непобедим. Обаче трябва мъжество. Трябва воля за такава гигантска борба. Но ще възрази някой и ще каже. Аз не виждам какъв дълбок смисъл може да има в тоя обикновен пример. Да, вие сте прав от ваше гледище, понеже не си задавате труда да приведете нещата вред. Но ако в тая формула се крие следната истина, тогава какво бихте казали? Ако именно този млад чар представлява разумният непокварен човек, ако неговата баба представлява божествената любов, която постоянно говори в нашата душа, че свободата е човешко право, и ако дядото представлява божествената мъдрост, която изнася тоягата, сиреч, божествените закони, и я поверява в ръцете на това разумно същество, да брани своята душа от заробване, и ако ножът представлява природните сили, в разрез на човешкия прогрес, и ако ръката показва покварената човешка воля, а левия крак — поквареното човешко сърце. Ние мислим, че като се реагира върху тия сили в дадена посока, можем да отстраним разрушителните действия. В този именно смисъл трябва да се разбират думите. Който победи до край, той спасен ще бъде. Победата е условие за придобиване на живота. И думите Христови, по-силният. Като влезе в дома на силния и го върже, само тогава може да разграби неговия дом, подразбират същата идея. Затова е необходимо онова знание, което може да не. Грешка. Затова е необходимо онова знание, което може да ни запознае с законите на този процес за придобиване на живота. Жена, която иска да изтече плат, преди всичко трябва да знае да опере и изпреде вълната, да приготви своя стан, своите нищелки, бърдо, ватали и след това да наснове основата и да я навие на кросното, да я опне и да почне такането според определените правила на това изкуство. Сувалката постоянно трябва да се хвърля ту от лявата, ту от дясната страна, да носи жичките на вътъка, които, като се преплетът с основата, образуват желания плат. Художник, който иска да нарисува някоя ценна картина, трябва да разбира законите на това изкуство, да разбира съчетанието на боите, и да владее своята четка. Скулптор, който иска да извая някоя велика статуя, трябва да владее своя чук, който гради къща. Трябва да знае как да я съгради, издигне и нареди. Лекар, който иска да стане знатен и полезен, трябва да познава отблизо елементите, които лекуват болните. Учител, който учи и възпитава, трябва основно да познава човешката душа, човешкия ум и да постъпва съобразно с тях. Сега и човекът християнин, който иска да придобие вечния живот, трябва да познава основата на този живот и да прилага законите, по които той се добива. Животът може да се оподоби на плат, който трябва първом да изтъчем и следто и да облечем. Той е първата дреха, с която трябва да се обвие човешкия дух. Когато изхабим този плат, ние оголяваме отвън. Това оголяване го наричат морално падане. Христос ясно казва ‒ «Вечен живот е да познаете Бога» ‒ да го познавате ‒ ето тайната на придобиването на вечния живот ‒ но ще ме попитате ‒ нима ние не познаваме Бога? Ако бихте го познавали в Христовия смисъл, не бихте умирали ‒ но ще ми възразите ‒ кой не умира? Ами, че това е то, което опровергава хорското твърдение, че познават Бога. Но ще ми кажете, че и Христос умря. Не, Той не умря, а възкръсна и се показа на Своите любими. Когато вие умрете, ще възкръснете ли да се явите на Своите? Ето важният въпрос за вас. Вие може да имате понятие за Бога, на някой философ, на някой пантеист, на някой материалист, на някой църковник, но то няма да внесе във вас вечния живот. Онова вечно начало, онова вечно благо, към което се стремим, което съставлява нашата цел. Вън от това вие ще бъдете в положението на болник който нощно време се припича на луната и очаква тя да го стопли, или на гладен, който отдалеч наблюдава хубавите самуни, или на жаден, който отдалеч си въобразява, че пие бистра вода и си казва ‒ Аз я познавам. ‒ Казвам ви, това не е познание, това е понятие за външната сянка на нещата. Когато придобиете истинското познание за Бога, вечният живот ще бъде осъществен във вашата душа. Тогава ще посрещате смърта, като той е млато в чар, и над вашия гроб няма да стои надписът «Тук е заровен млад и зелен, когато смъртта покуси». Но да се върна пак на предмета и да поясня въпроса, с една малка аналогия. Всяко живо същество иска среда и условия, при които да може да живее. За растенията е необходима почва, влага, светлина. За рибите е потребна водата, извън която те не могат да живеят. За птиците, млекопитаящите, човека, средата, за техния живот е въздухът. Тази аналогия е вярна и по отношение на човешките външни чувства. Средата за човешкото око е светлината, за ухото, звукът, за носа, мирисът. Цветята, които постоянно изпускат ония етерни трептения, които съставят храната на това чувство. Средата за вкуса е храната. Всички онези органически вещества. Сокове, които постоянно се вливат и дават живот. Ако сега се качим още по-високо по тая лествица, ще забележим как действа този велик закон. Средата, в която може да живее нашето сърце, това са желанията. Средата, в която човешкият ум може да живее и да се развива, това са мислите. Без мисли човешкият ум се атрофира, без желания човешкото сърце също. Среда за човешката воля е силата, деятелността и енергията за работа. Без работа волята се атрофира. По същия закон на сравнението, среда за човешката душа е Бог. Затова и писанието казва. В Него живеем, движим се и съществуваме. Чрез Него душата може да добие своя първоначален живот, да се облече в безсмъртието. Следователно Бог е една вътрешна среда, едно вътрешно условие, една вътрешна сила, от която постоянно трябва да черпим. Например, както нашите очи. Са свързани с светлината, нашите бели дробове с въздуха, както нашият стомах е свързан с устата, за да се храни, така и нашето сърце и нашият ум са две средства, чрез които душата може да приема живота. Това са подготвителни среди за божествената среда, всемирното божествено съзнание, в което е потопена нашата душа. Вярно е, че всякога, когато едно същество губи връзката със своята среда, то се излага на смърт. Все едно дали то е растение, риба, птица, млекопитаещо или човек, законът еднакво действа. Христос, който дълбоко е разбирал тоя закон, настоява, че е необходимо да познаваме Бога или Казано на научен език, че е необходимо да имаме връзка с своята среда. Но ще кажете вие, ние ще го познаем, когато отидем на онзи свят. Онзи свят, това е Бог. Хора, които мислят, че като умрат, ще отидат на онзи свят, приличат на онзи син престъпник който, като го затварят, си казва ‒ Отивам да видя баща си. ‒ В затвора ли ще видите вашия баща? ‒ Вие ще идете в мястото на изправлението. ‒ В оня свят няма да отидете при небесния ваш отец. ‒ За да отидете там, трябва да победите смъртта, да излезете из затвора, да сте свободни. Зато и Христос казва в прочетената глава от Евангелието, Аз съм вратата, а на друго място Онзи, който през мен влезе и излезе, и Паша ще намери. Я ми кажете, вие влязвали ли сте през тази врата и излизали ли сте навън през нея, и как сте направили това? Ако ви попитам за къщата на някой ваш приятел, вие ще кажете – външната порта на неговата къща се намира на запад, а вътрешната – към север или юг. Ще опишете и колко е голяма, каква боя има и как се затваря. Всички църковници казват – Христос е врата. Щом Христос е врата, я ни осветлете от какво е тя направена, от дърво ли или от желязо, от злато или от сребро, от скъпоценни ли камъни или от нещо друго, с какви брънки е закачена и на какви основи почива. Ама ще кажете, то е в преносен смисъл. Хубаво, направете превод на тази врата. Какво е Христос? В какъв смисъл Той е врата? Ще кажете, Христос ни спаси. Как ни спаси? Той умря за нас. Умрял, може ли да спасява? Ама възкръсна. Как е възкръснал? Чрез... Божествения живот. Значи Христос е бил съединен с Бога. Познавал е Бога и чрез това познаване на Бога, Той победи смъртта, възкръсна и дойде при нашите души. Сега Той е при нас. Понапред 33 години Той беше затворен заедно с нас и Той ни научи как да излезем от този Затвор. Как да победим смъртта и злото? Христос сега е отвън. в Фоня свят при Отеца на Светлината. Той иде да посети нашите умове, нашите сърца и светът ще го види с уния три удара, срещу ножа, в ръката и в крака. Той ще срути всички лъжливи учения. Кои са тия лъжливи учения? Те са уния елементи, мисли, желания, действия, които разрушават човешкото щастие, човешкия ум, човешкото сърце, човешката душа, човешкия дух, които всяват смърт, анархия и робство, навсякъде изковават нашия живот. А кое е учението на живота? То са всички уния елементи, които дават щастие, благо, доброта, просвещение, които въздигат човешкия дух, човешкото сърце и внасят в него обич и любов към всичко. Това е живият Христос. И за той той казва, За да имате тия основни елементи, които да внесат в вас живот вечен. Непременно трябва да познавате Бога. В света трябва да се воюва, но с кого? Със смърта. Обаче трябва да се разбира правилно това изкуство. Друго яче постоянно ще ни следват грешките. Ще ви кажа как. Една майка, българка, праща сина си, мисля в Германия да се учи. Била жена доста заможна. Всеки месец пращала на сина си по 300, 400, 500 лева. Но това било малко. Парите не му стигали. Един ден той пише на майка си да му изпрати 1000 лева. Тя обаче му пише: Нямам пари. Ще гледаш да намериш някоя малка работа. Но синът ти заявява. Ако не ми пратиш пари, ще се самоубия. Тогава тя, възмутена, му пише тъй. Самоубий се! Аз ще плюя на твоя гроб. Не искам син, който е страхливец, който не иска да работи, който се бои от работа, в борбата с живота и иска да живее като баба. Думите не са точни, но са в този смисъл. Синът се опомва, и тази телеграма е поставена днес в рамка, и на въпроси той отговаря – Тя ме спаси. Значи, в света трябва да воювате с елементите на смърта. А как ще победите? Само по един начин – като познаете Бога, началото на живота. Но вие ще ме попитате пак, как можем да се домогнем до това начало? Това е най-лесното нещо. Да кажем, задушавате се. Какво правите? Отворите уста и дишате. Трябва чрез носа да поемете въздух. Тъй, за да имаме живот, трябва да имаме познание. А за да имаме познание, трябва да имаме свеж ум който да възприема, да се движи. И когато постоянно възприемате с ума си уния добри, възвишени мисли, както постоянно поемате чрез носа въздух, вие сте на път към този вечен живот, който търсите. Ако направите един малък опит всеки ден да калите вашата воля, като дойдат лоши мисли и желания, да ги отпъждате и да възприемате само добрите мисли и желания, в една година отгоре вие можете да извършите над себе си чудеса. Не ще има спънка, която да не се подчини на той усилие на вашата воля. Сега разбира се, който иска да придобие безсмъртието, трябва да има силна воля в истинския смисъл на думата. Ама казвате не мога. Който не може, ще отида там, в затвора. Тъй е писано в Божествената книга. Като кажеш не мога, Бог казва, затворете го, аз ще го науча да може. Няма друг изходен път. Това е нашата съдба. Ако искаме да се съединим с Бога, да живеем с Него, да придобием вечен живот, непременно трябва да слугуваме Нему. Друго яче пак ще се слугува. Но на кого? На дяволите. На князете на този свят, които ще ни впрягат по три пъти на ден. Ще вземе дяволът към Шик и ще каже... Ди! Не искаш да работиш за Господа. Пляс! най не кажеш: Няма какво да се прави. Ще се работи. Разбира се, защото има тояга. Бой! Спреш ли се? Хайде пак за плющи към шик. Това са двата пътя. Аз не искам да слугувам на Господа. Щом не искаш да слугуваш на Господа, ще имаш друг Господ. Искам да бъда свободен. Лъжете се. Няма свобода на този свят. Свобода има само онзи, който е съединен с Бога. Който има съзнателен живот, той е свободен. Някой път казвате, аз се разгневих, наговорих му той и той. Мислите, че сте постъпили много умно? Надумали сте? Кой е надумал? Кого ще надумаш? Набих го. Какво ти платиха за това? Нищо. Утре пък теб ще набият. Каква е тази свобода? Днес ти биеш. Утре те бият. Днес ти удушаваш, Утре теб удушават. Това не е свобода. Христос казва, Трябва да се запознаете с основния принцип на познанието. Аз искам да приложите това, Което ще ви кажа. Вие идете в черква, Изправите се, Скръстите ръце. Затворите очи. Пренесете се и се молите Богу. Излезте вън от черква. Всичко това вие забравите. Хората отвън казват. Този човек ходи в черква. Той е набожен. Излезе вън. Животът му друг. Значи не сте намерили правия истинския път на спасението. Ама казват, Христос дойде и ни спаси. Христос спасява умните и добрите. Никога Той не спасява лошите и глупавите хора. Спасява умните и добрите, които послушат и изпълнят Неговото учение. На първо място Христос ни учи, как трябва да работим за себе си? Той казва Аз съм пътят, истината и животът. Пътят Това е методът. Истината Това е вашият ум, чрез който вие трябва да се запознаете с нещата, кои са добри и кои лоши. Животът това е изкуство, с което вече знаете как да направите плата, да се облечете с него. Направете с вас един малък опит. Болен сте, нервен сте, неразположен сте, децата ви не са добри. Оставете децата на мира, не се беспокойте за тях, помислете малко за себе си, защо сте нервен, защо сте неразположен. За това има дълбоки причини. Ако ми кажете, жаден съм, ще ви река, напийте се, гладен съм, нахранете се, ама как ще пия, няма чешма. Коленичи при този планински извор, ето елемента, който може да оталожи твоята жажда. Не искам да коленича. Ще коленичиш, инак ще стоиш жаден. Ама моите панталони, които сега съм купил, ще се окалят. Ако искаш да опазиш твоите нови панталони, ще останеш жаден. По-хубаво е да коленичиш, да се окаляш, за да усетиш благата на водата. Гладен съм. Ела с Завеждам го в една стая. Ето ти хлебец. Ще седнеш на земята и ще се нахраниш. Ама не съм научен по този начин да се храня. Мен ми трябват вилушка, нож, паница. Остави ти вилушката, ножа, паницата. Ей на, този хляб ще вземеш, ще го разчупиш с ръце и ще се нахраниш. Ама ще ме видят хората, срамота е. Щом те е срам, ще останеш гладен. Ако те е срам да ходиш на училище с буквар, не веш ще останеш. Та когато един човек е повикан да следва Христа, не трябва да казва, какво ще рекат хората, а трябва да се приближи до Христа, да приложи Неговото учение и ще стане силен. Дяволът ни се заканва... Защото сме слаби. Аз не искам да сте слаби, а да се нахраните. Как? Да нахраните вашия ум, вашето сърце. Да придобиете вечен живот. Това значи да знаете да нахраните не само своето тяло, но и своето сърце, своя ум, своята душа, своя дух. Той е метод на хранене според дълбокото Христово учение. И тази сутрин аз бих турилто и заглавие на моята беседа. Как да се научим да се храним? Вие сте се научили само да дъвчете и много хубаво владеете това изкуство. Сега започнете от там нататък. Турете блюдото и нахранете вашето сърце. Нахранете вашия ум, Нахранете и вашия дух, и като се нахраните така, ще ви кажа, че сте много умни, че сте освоили Христовото учение и че ще придобиете вечен живот, понеже знаете как да се съедините с Бога. Аз поставям този въпрос на опитна почва. Говоря ви за неща, които разбирам, за неща, които сам съм опитал. Единственото нещо, което ви спъва, то е, че се колебаете. Философствате как стои тази работа. Когато става дума за практическия живот, философия няма. Повикали сте една жена да ви научи да предете и тъчете. Ама не мога. Ще можеш. Най-напред няма да стане той, както трябва, но постепенно, от ден на ден, след седмица, след месец, вашата прежда ще стане по-тънка. След той ще се научите, как да насновавате. Подир той ще дойде и самото така не. мислете, че всичко изведнъж ще тръгне по мет и масло. Ще имате спънки, но ако постоянствате, ще се научите. Първият ваш опит. Нека бъде следното. Постарайте се за една-две минути да държите вашия ум свободен. Да не мислите за обикновените изтъркани неща на ежедневния живот. Вие казвате, аз спрях да мисля. Не мисля за нищо. Ама през ума ви минават баба ви, децата ви, кокошки, волове, дърва, камъни. И вие мислите, че сте свободни. Във вашия ум съществува цял хаос. Там са баба ви, майка ви, децата ви, всички. Кажете най-сетне, аз искам да бъда свободен. Днес ще мисля за Господа. Великата любов на живота. Всички, вън на двора. Вие тук ще играете и ще ме оставите свободен понеже имам много важна работа. Опитайте се от първия път само две минути. Ама децата ще дойдат, ще се бият, ще плачат. Нека си бият, нека плачат. Две минути забравете ги и посветете той малко време да мислите само за Господа на любовта. Ето изкуството, най-малкото. Ама, ще кажете, това е много лесна работа. Не е май лесна. След и опитайте се 5 минути, 10 минути. Та най-напред Христос иска да изпъдите и сърцето си воловете, кокошките, конете, вълците, лисиците, които са отцапали вашето светилище. Знаете ли, кои са тия вълци и лисици? У вас има лисици и вълци. Аз ги виждам. Хем с дълги опашки, с червена козина, с големи зъби и ногти. Вашата омраза, това е вълк. Вашето лицемерие, това е лисица. Защо ви е тази лисица? Каква полза ще ви принесе тя? Никаква. Изпадете всичко навън и торете в себе си ред, и Тогава ще повикате вашия свещеник. Ела, служителю на Бога, жива го! Облечи се в Твоята одежда! Вземи кадилницата си, с която възнасяш своят амян към Бога! Ще повикаш и владиката на Твоя живот. А кой е този владика? Твоят дух! Ще повикаш и певците! Кои са те, твоите добри чувства и желания, ще кажеш, елате да запеем, да служим на Господа в този издигнат храм. И тогава ще дойде Христос, и като намери това събрание свободно от тези, които продаваха в него гълъби и тем подобни, изпъдени навън от него, той ще каже, мир вам. Дойде денят на вашето възкресение. Днес ще бъдете с мен в рая. Вие знаете ли дълбокия смисъл на думите на онзи разбойник, разпънат от дясната страна на Исуса? Господи, помени ме в царството Твое. Той беше човек, който бе изпъдил със своя камшик навън всички гадове, и затова Исус му рече... И си човек, който ще бъде с мен днес в рая. Изпадете из себе си всички гадове, свини, лисици, вълци, а другият от разбойниците, разпънат от лявата страна на Христа, какво каза? Ако наистина си син Божий слез и не освободи, как ще го освободи? когато Той не е изпъдил из себе си всичките гадове, когато Той е роб на своя егоизъм. Мисля, че ме разбирате. Говоря ви много ясно. Искам да ви говоря тъй, както може би никога не са ви говорили. Първото нещо е да се научите да обичате Господа, и тази обич ще ви свърже с Него. Имате хиляди случаи да се съедините с Него и да направите живота си щастлив. И когато се съедините с Него и влезете в вечния живот, във вас всичко ще се преобрази и всичко ще дойде на своето място. И тъй, торете си за задача първо за две минути, после за пет минути да изпъдите чуждите мисли и себе си. И след като останете сам, почнете в и дълбоко съзърцание да размишлявате върху този велик проблем. Защо сте на земята? Защо сте неразположени? Защо нямате благородни мисли и сърце? Защо нямате воля да разрешите известен въпрос? И Христос ще ви отговори. Той ще отговори в тази форма. Аз съм пътят, Истината и животът. Значи, когато изпъдите всичко навън и приемете в себе си мен, когато познаете за моя Бог Отец, който живее в мен, който е дал живот вечен на мен, ще даде такъв и вам. Трябва да приемем Христа в себе си, за да се свържем с Бога. И християнството само тогава има смисъл, когато се научим да побеждаваме този живот, за да придобием оня, който е именно ценен за нас, защото донася знание, сила, благородство в нашите чувства, щастие, дава сила на духа да побеждаваме всичко, да престане страхът в света от беднотията. То е Христовото учение. Страхувате се от смъртта. Посрещнете я, като кажете, ще се борим с нея. Може да поискат да ви турят в затвора. Кажете в себе си, ще се борим против оня, който носи смърта, чрез силата на онзи, който живее вътре в нас, чрез едина го го Бога. Може да се опълчи против вас целия свят може да ви плашат. Не се плашете. Човек, който се плаши, не може да стане гражданин на Царството Божие. Вие сега воювате в света и когато отидете на небето, ще ви дадат по един георгиевски кръст, който ще бъде кръст жив. Вие ще се върнете и тогава Христос ще ви каже Ела ти, добри рабе, който си воювал на бойното поле. Човек страда с хиляди години, но той не е страдал за човечеството, за правдата. До сега е страдал все за себе си, за волове, коне и прочее. Най-после трябва да страда за Христа. В това страдание вие ще намерите истинския живот. И затова Апостол Павел казва, ако се уподобим в страданието с Него, ще се уподобим и във Възкресението, понеже Бог по същия начин, както възкреси Христос, ще възкреси и нас, като живеем за Него. Да оставим да се всели Духът Христов в нас, да познаем истинна Го Бога и да придобием... Вечен живот. Тогава ще излезем да работим за нашите по-малки братя и сестри, и те да се научат на изкуството да придобият богатството на този божествен живот. 4 октомври 1914 година София.